ce să facem acum cu pașapoartele și permisele auto care vor să le introducă și care știm cu toții că sunt periculoase. Dacă știm cu toții, atunci nu mai necesită niciun răspuns. Întrebarea ei dacă sunt periculoase sau nu. Dacă sunt periculoase sau nu, aflăm după ce ni se spune. Adică dacă primim buchetul ăsta de flori și spune Părinte, poftim buchetul ăsta de flori primindul l te -ai Hristos atunci eu zic, nu vreau florile dar dacă nu mi se spune ce înăuntru este o bombă sau este un bilet care zice așa dar de care eu nu știu atunci celălalt stare să discutăm chestiunea aceasta. Ce se întâmplă rău la noi este că aspectul nu se discută la un anumit nivel, cum ar fi la un anumit nivel de duhovnicie, să spunem, sau poate chiar teologic un pic mai înalt, pentru că Apocalips, capitolul 13, este un text în Sfânta Scriptură care la un moment dat trebuie să aibă o plinire. Dacă o să fie, să se împlinească cu noi, vom fi într-un mare, într mare impas, pentru că problema am banalizat-o vreo 19 ani și când o să devină serioasă, nu putem să avem impact. Pentru că oamenii vor spune a, uh, a da, da, am mai auzit despre asta. Și este un aspect foarte serios. Și Grecia a încercat să facă asta și i-a răspuns primul ministrului fostului arhiepiscop al Atenei. care e problema? C au venit presa și a zis, sunt atâția oameni în stradă. Asta era în concediu, pe unde? Pe undeva. Și care e problema? Păi sunt 4 milioane de oameni în stradă, sau 6. 4 milioane la Atena, 2 orate, s-au unit cu autocare, biserică, au organizat bine. Care-i problema? Așa a fost întrebă. Ce este un aspect precis care nu privește pe ahezul și să discuția. Din păcate s-a încheiat. În România, discuția nu s-a deschis. Noi nu negăm că poate să fie un lucru rău, dar eu cred că o lepădare se face în cunoștință de cauză. Dacă e vorba numai de o obișnuință, probabil. Dacă vreți să adâncim în câteva cuvinte lucrul ăsta, Problema mea nu este asta. Problema mea este cum rezist fără asta. Păi cum să rezist? Dacă eu mă umflu de la metro și de la carfur, de tot felul de salam și de tot felul de bunătăți, eu și copiii mei, eu și ale mele, cum o să trăiesc eu fără asta? Pentru că dacă asta nu pot să cumperi, nu. Problema mea nu este să am sau să n-am. Problema mea este, dacă va fi nevoie să rezist, cum rezist. Și eu sper că rezist. Știți de ce sper? Pentru că am ținut toate posturile. Sper ca creștin Ortodox, mă refer. Am ținut toate posturile. Am ținut și post mai astfel. Am mai ținut și fără vin și unde Am mai ținut și post scat. Am mai ținut și trei zile, două zile la începutul postului Paștului. După aceea am ținut luni miercuri și am mâncat abia joi în săptămâna patimilor. Iar am mai ținut vineri și sâmbătă fără să mănânc nimic și am mâncat în noaptea învierii. Dar să zic că am niște exerciții la capitolul Poți Pot să nu mănânc carne sau pot să mănânc? Bun, pot să trăiesc foarte bine cu cartofi. Poate eu așa? Dacă da, am rezolvat. Nu știu dacă e momentul să discutăm așa mult despre asta. Sigur că poate să intre în preocuparea noastră. Sigur că ne interesează cineva care se joacă cu noi. Sigur că ne interesează dacă X a pus acolo 666 nu știu ce fel de cod. Sigur că ne interesează. Dar să ajungem la momentul în care să ne pronunțăm asupra la așa ceva și până atunci să vedem cum, dacă vreți, putem face un exercițiu. Dacă vreți, să apropie postul Paștilor, să vedem cum rezistăm cu pâine și apă. Dacă urmă lăsăm postul altul, lăsăm pâinea și încercăm să rezistăm cu rădășii. Cred că este multă discuție și aspectele practice sunt scăpate din vedere. Ce vrei să zici? Eu, ca tânăr, vreau să-mi întâlnează o familie și e creștine și vieților, uite să-mi Eu, nu cu un cine spune mie, dar eu vreau să-mi în Hristos, știu că Și cine îmi spune mie, "Uite așa, cu mai de să a spus că-mi nevoie de date separată. Nu spune că, eu, că trăiesc în societate cu vecinul care îmi spune, prin părătorul, ia-ți cu așa, părătorul, părătorul, părătorul, noi ține, ce șapte avem genățeințe de mântuire și credință adevărată în Christor? Așa cum o pogodim, dorim noi astfel avem? Cum o să facem? Dacă s-a dat acest zvorb, cum s-a dat de 19 ani în face, acum un pic mai intens, e adevărat. Cum o să facem acum? O să zicem stop la căsătorie sau la copii? Nu spune acolo că trebuie să trăim la orice oră ca și când n-am fi căsătoriți? Și la orice oră să fim pregătiți pentru orice? La noapte, dacă eu mor, pentru mine a venit nu Apocalipsul, ci sfârșitul lumii. Ce o să fac în mod practic? Eu nu pot acum să mă pronunț, pentru că trebuie să am dovezi, da? Cum stau lucrurile. Dar presupunând că este așa. Ce trebuie să fac în momentul ăsta? Părintele Sofian, Marele Părinte Sofian, bogiu la mănăstirea Antie, a spus când a intrat în pușcărie, s-a închinat și l-a întrebat gardianul. Părintele, de ce v-ați închinat? Și am mulțumit lui Dumnezeu. Păi de ce ați mulțumit lui Dumnezeu? Că m-a adus aici. Păi cum mulțumiți? Da. Este o experiență extraordinară. Așa zicem și noi aici. A, și tot el vorbea despre asta. O să mergem la nesfârșit cu asta. Sfântul Munte a fost destul de incorrect când a trimis hârtii la 1990, nu Sfântul Munte, Ca a permis să se să, să semneze așa, părinți agioitici. Pe ce vrea să se semneze? Trebuie să semneze precis. Eu zic așa, argumentele mele sunt așa. Părintele paisie din Sfântul Munte, da? El spune așa, că întrebările astea pe capul lui au fost cu doi Eu El spune așa, care e problema asta? Păi, dar o să fie așa. Și ce eu cred că cu câțiva acri de pământ, cu vreo două capre și câțiva măslin cu puterea lui Dumnezeu și credință neclintită. O să trecem. Că ce e trei ani și jumătate? Stai zis Părintele Paise. Ne luăm după Părintele Paise? Sau nu ne luăm? E simplu. Dacă vrei să nu-l primești, nu-l primești. Eu dacă nu mi iau pașaportul ăsta, nu pot să mă duc să țin o conferință la Paris. Asta e adică nu neapărat pașaportul, îți trebuie una, să te legitimezi. Nu poți să mai conduc mașina, to să renunți la mașină sau nu. Asta e problema mea. Dacă am puterea să renunți la mașină. Dacă vreau să nu-l primesc. Dumneavoastră credeți că va veni cineva să te ia să zică, A, de ce nu primești. Nu! No. Problema mea este cum să fac să nu mă duc să cer. Că trebuie să ori copilul, și mei sunt învățați cu, cu salam? Suntem învățați cu toate bunătățile? Am avut noi acum niște copii veniți la București, care nu, dintr-o altă asociație, care s-a desfințat și care nu mâncau Paris, nu mâncau salam de la, nu mâncau de la, ce mă voi? Și mi a arătat ei, asta și asta. Noi mâncăm. Noi mâncăm de atât. Vă dați seama, niște copii au un centru, dar, dar în familie. Deci nu aș vrea să mă așez împotriva ideii, pentru că trebuie să fiu documentat. Nu aș vrea să zic da, nu aș vrea să zic nu, trebuie să dezvoltăm aceasta. Nu cred că este o problemă care s-a născut aiurea, cred că este bazată. Cred, în, am văzut multe chestii care sunt, într-adevăr, lucrătoare, da? Am văzut asta. Da, mai întâi trebuie să văd dacă rezist. Și chiar mi a dat ideea, trebuie să fac un exercițiu, să văd cum rezistă E complicat. Și uitați, e unul nebun, spre Dorohoi, foarte nebun. Trebuie băga la, la nebuni, la spital. E unul nebun, n-a terminat, terminat nicio facultate din cinci. S-a căsătorit cu o profesoară de chimie și s-a instalat într-un câmp de 10 hectare. Și a făcut cu fata aceasta 2-3 copii. Păi ea a venit soră sa, care e doctor în mediu. În facultatea de mediu a luat și doctoratul. Ce vă spun acum, A întâmplat poate 10-12 ani în urmă. Cu asta este căsătorit. Și se culcă și cu una, și cu alta, și a ajuns la 22 de copii. Nu știu dacă are 11 și 11 sau are 8 și uh, restul cu cealaltă, nu știu asta. Un coleg de-al meu, datorită zonei, uh, s-a dat la televizor asta adesea, datorită zonei sărace, nu poate trăi de la oameni. Oamenii sunt tamări, săraci acolo, pe prut, pe marginea prutului, se tot vinde, se cumpără pământul, aiurea și e, parohia i-a dat e, terenul și el a cumpărat tractor cu alți preoți și are pământul și seamănă și există un venit la capitolul ăsta. Și el mi-a povestit că a venit acest om la el și a zis, părinte, vreți să-mi arăți și mie? Și a zis, da. Părinte, eu nu am bani. Eu am numai greu și porup, Vă pot plăti în greu și în porup. Cât ziceți dumneavoastră, nu vă întreb dinainte. Părintele a spus, bine. în două zile mi-a zis, și au vrut să vă uitați, luați de aici cât conderați dumneavoastră. Pentru o magazine, acolo imensă, cum o fi avut ea. Că aia mănâncă. Ăștia mănâncă, Lăptuci, ceapă, fasole, grâu, grâul, nu uldu undeva la moară, fac așa, nu știu cum, și așa. Și zice, când am văzut părintea așa, nu i-au luat niciun nimic. Nu știu că au făcut bine sau. Putem să trăim ca acela. Bama, dacă nu putem, de ce punem atâtea probleme? Nu mă refer ție. Nu, nu, nu, nu spun ție. Chestia aceasta cred că este o problemă care ar trebui discutată, pentru că, dacă cumva este pusă în mod serios, cred că populația creștină ortodoxă nu reacționează cum trebuie. În ce mă privește, și ca să sfârșim discuția asta, dacă voi fi chemat eu, vă spun ce vreau eu să fac, în cazul că voi și după părinte poftiți buletinul acesta, permisul acesta de conducere, pașaportul acesta sau toate înglobate într-unul, să știți că primind acesta v-ați lepădat de Hristos. Dacă îmi spune așa, în momentul ăla eu voi decide. dați mi sau nu? Pentru că ați văzut și în Ucraina și nu mai știu pe unde, există lege care poți să nu primești. Nu primești, da. Și nu zice nimeni nimic. Problema e dacă rezist. Rezist eu fără televizor? Pe cum se rezist fără televizor eu? Îmi trebuie patru telenovele pe zi, altfel. Femeia noastră de serviciu, noi făceam vecenea la cinci, ea nu venea. În rest toată ziua în biserică. N-ai venit. Părinte, mutați-o de vecenea asta că nu vene, nu, nu vine lumea și eu trebuie să văd. Nu-i nu aduc aminte ce telenovele era acolo. Asta e problema mea. Că nu pot să văd uh, fără curent electric și celelalte. Asta e dacă mi se va spune, atunci eu voi spune nu. Și sper să am această tărie, Că mi se mi se spune. Eu în dar de fiecare dată, că un de care nu-mi și a fost care a de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de de poliție, și poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, nu poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de poliție, de Credeți că acestea uh, au valabilitate dacă mi se bagă pe gât? Forțat? Asta întreb. Liberul arbitru pe unde baie. Nu, nu, nu, dar nu vreau să mă lepă de Hristos cu gura și inima mea așa, nu. Pentru că atunci eu nu primesc, dar vecinul meu cu care sunt prieten, primește. El o să aibă pâine și eu nu o să am pâine. Și atunci eu dacă vreau să nu mă lepă, nu primesc pâine de la el. Pentru că el e lepădat. Asta este, treaba este simplă. Nu cred că peste liberul meu arbitru poate să vină cineva. Dacă vine cineva nu-i valabil. Nu e valabilă lepădarea, Adică nu e, nu e valabil cum se întâmplă în lume. Adică vine și îți bagă motul în buzunar, în sensul că îți bagă obiectul uh, furat de acolo, ți l-a aruncat, a reușit. Nu e normal așa. Este, pot să accept dacă vreți, asta am auzit și eu, unele lucruri, cum ar fi că este o, o modalitate de obișnuire. Pot să accept asta. Dacă să-mi facă mie cineva forțat așa, părintele Sofiana așa zicea, îmi pare rău că nu a apuc timpul respectiv, ce că eu tare m-aș bucura. De ce? Că trebuie să mai mă verific o dată. Nu pot să intru în panică. Dacă intru în panică, pierd. Pierd eu și pierd, pierd prietenii mei și credincioșii mei și cei la care am acces. Îi pierd. De ce? Pentru că această panică în final va fi dusă uh, într-un extrem în care chiar, chiar trebuie să spun bă, atenție, nu primiți asta, nu mai ascultă nimeni. Nu pot să mă panichez decât precis. Vreți să facem ceva cum au făcut grecii? Haideți să facem. Dar dacă n-au reușit grecii, reușesc românii, de ce să mă amestec că lucruri care sigur nu le reușesc? Probabil vă așteptați la o anumită atitudine. Cândva, acum, avem un... Am citit undeva că mult mai mult mai Noi românii suntem decât ecladioși și Așa suntem noi cum zic, șase pânători. De Când nimic, știm că conține șase, șase, șase. Unii se pune sunt dar nu că trebuie o și atunci eu sunt... Prost, pentru că era un de sămeri, por căriți și poți, că așa, că ești atunci pot, roți, că nu primește. Aia o impresie foarte bună despre tineri greci, asta? Să mă iertați cu cea mai dreapă toamă, nu vorba numai despre mine, vorbesc pentru o atitudine generală. Dar tineri, ai o impresie bună de tinerii greci. Pentru ce au realizat? Ce au realizat? Ce -au realizat ei? O părerea mea stau o pus cu asta. Adică au avut o atitudine. Da, și eu apreciez că au avut o atitudine. Și atât. Din păcate, nu au realizat ceva. Și, din păcate, după această atitudine, n-au umplut bisericile. Bisericile au rămas tot golite de tineri. Și bisericile creștinilor din se Azi de -a noi, a, a, a, a, ei merg în continuare la discotecă după ce s-au opus. Atunci, ce admirăm? Care e grecii, îi admirăm? Tinerii care? A, admirăm pe tinerii greci. Dacă în continuare ei merg la discotecă și nu au umplut bisericile, de ce să-i admir? Că au făcut o manifestație, Aia sunt aspecte proprii. mai Atunci că nu mai poate. să Toate Pentru că omul sunt nevoit să ne vreau să Cred că e singura soluție, nu cred că se poate face ceva în masă. Dacă vrei, uite, la urmă rămâi, să facem un plan. Ce plan să facem? Atitudine cu cine, că azi în biserică, din 604 persoane care le-am în parohie, n-au fost decât 200. 400 au lipsit. Iar din ăștia 200, dacă îi cernem așa, în frunte cu mine, câți au avut mintea la rugăciune? Cu cine să fac asta? Cu cine să mă opun eu la asta, când noi stăm aici de vorbă și ginecologul o moară. Am fost o dată la ginecologie, am făcut scandalul acolo și doctorul a zis, Părinte, ia vin o și mâine seară, că sunt de gardă. Și m-am dus, mi-a luat uh, uh, registrul cel mare și avea semne puse. Ce scrie aici, Părinte? Era numele unui E din Valea Plopului. Da. Aici, aici, aici, ieși. Și tot la ta. Așa mergi. Deci eu, cu cine să, fac, să duc această luptă? Cu cine? Vreau să duc această luptă, dar eu a... Până aia... Cu cine? Cum? Eu, că eu una mă scris ca o pasă, când îmi pare și... Așa mă scris Și nici se mai spune și, și se cauză. Și îndrebat, cum e cu Mai are cineva această... Ca tine mai găsim în România întrebarea este Da, și dacă o ținem cu o predică Haideți că o convingem noi, întrebarea este este eficient sau nu? Ei zice, un părinte mare, duhovnic a lui că buletinul electronic este rău și să încercăm un protest ca la Sârfi Bine, încercăm un protest, eu nu vreau să încerc nimic fără Uh, un rezultat scontat. Și trebuie să fiu foarte documentat. Sunt documentat întâi și spun așa și așa și așa. La un moment ăsta nu-s documentat și nici nu-și au dat pe față chestiile acestea. Asta într-adevăr, nu a fost conferință să nu se pune problema așa. Acum mă că a spus o singură dată problema, pentru că deși e destul de caldă chestiunea deja sunt destul de mulți care vehiculează așa, deja județul nu știu care, nu știu cum face. Poate ar trebui la un alt nivel să se discute aceste dar Trebuie multă documentare. Să știți că dacă reușim să banalizăm, am fost biruiți. Dacă banalizăm. Dacă suntem atenți cum, dacă cerem lămuriri, adică pur și simplu, nu dumne, asta e lepădare sau nu? Nu! Bin. Ce să-i fac? Bun, aici scrie 666. Nu e lepădare, nu, nu e lepădare. Bun, dar pentru că scrie nu mă interesează. Păi, vrei să faci muceniciere? Pentru mine, dacă reușesc să mănânc cartofi, o să fie muceniciere. Cred pentru asta. Ce să fac? Vreau, vreau să-mi dau sângele. Pentru ce să-mi dau sângele? Ce? Trebuie să, să intru în uh, istoria creștinismului, în un fel. A murit pentru că s-au pus la ce cum, cine l-a omorât, trebuie făcut ceva. este multă discuție. E bine totuși că, că susțin problema, pentru că există unii care nu vor să audă, dar există unii neconvinși ca mine. Eu m-am documentat că m-au tot întrebat, am tot citit. Am întrebat și pe unul și pe altul, părerea părintele Paisie mi s-a părut și a părintele Sofian. Mi s-a părut de toată uh, ispravă. Și atât. Probabil o să ne întâlnim peste un an sau peste două luni și o să-mi spuneți, Părinte, ai văzut că a fost așa? Da, a fost așa, dar în momentul acesta convinge-mă că trebuie să fac ceva. Ce să fac? Problema mea este cum... Problema mea, dacă aș avea forța de convingere necesară, este că am face acum rugăciunea cu Blavoscovânia, că a și am merge la ginecologie. Am de acolo, am ocupat sala și holurile și e ce Și îmi spune, ce cu Dumnezeu? Avem probleme ginecologice. Ce probleme ginecologice? Avem probleme. Și în felul ăsta am blocat medicii să facă ori. Asta e o realizare. Americanii fac altfel, dimineața la 5 blochează clinica, medicul vine, nu poate să intre, telefon, poliție. Toți se trântesc pe rând. Poliția a grijă să nu lovească la cap, vine ambulanță, vine așa, îi ia fă pe unul, până seara îi termină pe toți. Și îi duc la pușcărie, la pușcărie le dau amendă sau îi închid. Am cunoscut un american care avea 17 ani de pușcărie adunate 2 luni, o lună, trei luni, patru luni, depinde de cum s-au mai mult. Iată o atitudine. Aș, aș putea, aș dori să facem lucrul acesta. Dacă realizăm lucrul acesta, poate m-aș băga și în asta. Dar eu nu cred în, în, în, în puterea oamenilor de a studia și face. Și sunt sigur că vor fi foarte multe deturmeri. Haideți să ne rugăm prima dată, pe urmă să studiem și pe urmă chiar ar fi bine să luăm o atitudine, dar în cunoștință de cauză, cu aspecte precise, discutate, cu întrebări. Așa. E adevărat că nu ne-au băgat ăștia internetul și toate dăndaneanele prin întrebare, nu? Dar și pot să-l am și pot să mă l am. Eu sunt Acum soția mea educătoare și a avut cazul unui copil care tot privea așa, în gol, așa. Era pierdut. Și a avut inspirația să întrebe, nu cum la copilul acesta stă prea mult la televizor, la calculator, ce da, doamnă, patru, cinci ore? Haideți să încercăm, că se vedea și mama lui, vedea halul în care se prezintă copilul vis-a-vis -vis de ce știe și-a început încet, încet, încet și copilul și-a revenit îndată ce a redus orele. Nu le-a redus de tot, că nu mai poate. Un copil tâmpit, adică nu copil tâmpit, un copil care s-a tâmpit uh, ore întreji la diverse. Avem unul acum, un, un om, un mecanic, ne-a reparat în o mașină, așa e cu scos. Ce-a spățit un om. Părinte, zice, mi-a scos nepotul meu Ociu. Păi câți ani are? Trei ani. Cum? Și era încunas un motor și a venit cu o sabie ninja și mi-a scos Ociu. Păi de unde avea sa, sabie ninja? Eu i-am cumpărat o părinte de ziua lui. Pinedată, asta-i. Vedeți, acestea sunt problemele. Acum, n-aș vrea să avem discuția. Dacă vă preocupă, poate da am să pricepe la textul ăsta la chestia asta, este o treabă serios. Se pare că- în sfârșit. Da, eu aș vrea să spun atât. Pentru cei care nu știți despre ce e vorba, se vor schimba așa poartele și ne vor da unele, din cât am citit eu și din cât se scrie, că nu știu dacă se scrie tot va conține un cip care cip va avea imaginea facială micuță și amprentele de pe fiecare deget. Atât am găsit eu scris că ar conține acest pașaport. Dacă el conține 666, sigur că trebuie să discutăm altfel. Dacă, așa cum spune părintele, în momentul în care îl primim, ni se va lăsa măcar să înțelegem, vom fi lăsati să înțelegem măcar că renunțăm la credință, discutăm altfel. Dar deocamdată nu știm dacă acest pașaport presupune lepădarea de credință. Nu știm. Nu mi s-a spus asta. Și lepădarea trebuie să vină expres, altfel nu este lepădare decât în momentul în care ți se va spune după 2 ani, te am împăcălit, știi? Pașaportul la care l-ai primit de fapt conține 666 și înseamnă lepădare. Atunci e o problemă de atitudine dacă nu cumva renunțăm la el. Dar nu înseamnă că dacă l-am primit inconștient și nu mi s-a spus că el presupune să mă lepăd de credință, nu înseamnă că m-am și lepădat. Pentru că am libertatea după aceea să mă lepăd de acest pașaport pe care l-am primit neștiind. Că el are 666 sau vreți să mai continuăm discuția asta. Unii am văzut că s-au plictisit și s-au închis. închis. Însă se va discuta foarte mult despre asta. Eu nu pot să spun că la nivelul ierarhiei, la nivel de Sfânt Sinod, nu am eu crederea, nu sunt eu atât de important acolo încât să provoc o temă pe ordinea de zi de felul ăsta, dar dacă se va dovedi că-și pașaportul are într-adevăr cifra aceasta despre care se scrie expres în Apocalipsă. Și dacă el presupune nebăgarea de credință, cu siguranță că vom avea o discuție și un punct de vedere oficial al Bisericii, dar până atunci sunt numai speculații și nu știu ce să spun. Nu trebuie, cum a zis și Părintele, nu trebuie nici să ne irosim eforturile, niște atitudini în care să părem ridicol. Și să fim întrebați, noi, dar cine v-a spus că cumpa așa avortul la așa ceva? Și noi să nu știu, am auzit și noi. Și toți să fim ridicoli. <așa> și deci, -al și mie mi-e teamă și dacă noi tot tolerăm și tot tolerăm. și mie mi-e foarte teamă că e de începutul acela rău dar nu știu dacă este așa dacă primesc așa bortul eu cred că am fost clar dacă el se va dovedi clar, are numărul fiarei cum este numit în Apocalipsă și dacă el înseamnă lepădare de Hristos, el nu trebuie primit. Atunci nu e lepădare. Vor recunoaște. Dacă nu vor recunoaște, nu e lepădare. Dar da, nu aveți argument că e lepădare. Nu, lepădare ba, dar, nu este un alt trebuie altfel. să fie conștientă lepădarea. Altfel nu e lepădare. Este inducere neruare. Te induce neruare, da. induce neruare, da. Te Te La biserică, m-a sunat o profeievă să-mi spună că deschideți revizorul, doamna profesoră. Revizorul este să vedeți că așa se spune, că e la ușă. Se nu-i a timp să ne explică, adică deci, vedeți că, vede că se plec undeva, se da în momentul acela, dar nu e despre ce este vorba. Cine a spus, zice, se bară, se liciază, ceea ce vă permite de Iustin, cârmul. A anunțat pe pagina științificare de pe internet și am văzut pagina astăzi, deci m am văzut, dar era ce am văzut și Profetion spunea așa, uh, drapul din pașaport, uh, părintele Ustinului Rubu vorbește despre de, de, drapul din pașaport. Păi dacă părintele Ustinului Rubu vorbește, înseamnă că este ceva. Eu așa conving că vă Părintele Purbu, alături de părintele arține Papaciu și alături de încă vreo 2-3 care, discutabil că se ridică la înălțimea lor, adică nu a celor doi, numai Părintele Cleopa, Părintele Ioan, Michie, Părintele, Părintele, nu este contestabil. Aceasta e părerea lui. Părintele Justin Bărbut trebuie să se silească, și cred că are puterea rugăciunii să o facă, să ne lămurească precis. Pentru că părintele zice ceva, iar noi suportăm întrebările dumneavoastră. A noi aici, adică nu noi, noi, în țară, priuții, priuții, poate că cred nicio și treaba mai puțin. Dumneavoastră care a spus întrebări, sunteți. Foarte buni, pentru că dumneavoastră puteți lămuri, provoca lămurirea lucrurilor. Dacă mai sunt atitudini de o, faptă, de o parte sau alta că stai jos sau -o zi sau nu știu ce, aia nu sunt atitudini bune, ele sunt justificate numai că e ceasul 8. Aceste lucruri serioase, știți de ce? Pentru că dacă e așa, e grav. Dacă nu e așa, e grav. În ambele situații e grav. Orice situație în istoria Bisericii s-a lămurit, numai și numai în controversă. Există și un canon al Sfântului Teofil, al Alexandrei, care zice așa, că episcopul este dator să votărască în controversele bisericești. De aceea, dacă lucrurile vor continua, și bine ar fi să continue așa, va trebui episcopul la, la noi din mila lui Dumnezeu deja suntem organizați de, de mult, în cazul nostru de Sfântul Sinod, ar trebui să lămurească lucrurile acestea. Acum e complicat când spui, dacă Părintele Iustin Pârvu a zis, dar și Părintele Paisie a zis, dar și Părintele Sofian a fost egalul Părintele Iustin Pârvu, atunci atitudinile sunt diferite, suntem siguri că ele, converg undeva la lămurirea lucrurilor. Suntem siguri asta. De ce? Pentru că sunt niște, sunt niște trăitori. Știți că avem câteva dovezi. Că în secolul IV avem câțiva sfinți, părinți, care aveau zăpăcea la Achiliastă. Știți asta? Adică credeau în împărăția de 2.000 de ani, învățătură care biserica nu are. Și era împotriva și suntem împotriva învățăturii împărăția de 2.000 de ani. O mie de ani înseamnă nesfârșit și atât nu este 1000 de ani. Deci aceste atitudine ar trebui la nivelul acesta, pentru că un duhovnic ca el poate să provoace. Eu am prietenie cu Părintele Justin, numai că nu l-am văzut decât de două ori în viața mea sub Ceaușescu și nu m-au rincit încă să ajung acolo. Și oarecum sunt documentat că nu, nu primesc scrisori din astea, adică texte scoase deja pe internet, deci ar trebui rugat părintele să ajute să fie lucrurile foarte clare, că dacă nu sunt clare, bagadelizarea pe de -o parte și atitudinea noastră, care vedeți atitudinea mea, nu e, nu, eu nu mulțumit de atitudinea mea, dar ei nu pot mai mult. Bine, se poate prea Sfințitul mai mult. Nu poate mai mult, pentru că este totuși o problemă uh, care atârnă în stânga sau în dreapta și care e hotărătoară. Atunci va trebui, sigur, să ne lămurim. Și e bine să tot puneți întrebări. E bine să citiți și printre și, și acesta, apropo de bagatelizare, prtv eu nu cred că a avut altă interes decât să mai câștige ceva pentru că a aruncat. Și ce o prinde, o prinde. Sunt și atitudini de zvon, adică se verifică zvonurile. Noi avem uh, un pic uh, o scăpare foarte mare și anume noi cam mușcăm repede. Cum vine râma? pac ca peștele. Vă aduceți aminte cu icoanele în școli? A făcut un scandal și a Da, Dar știți ce? care a fost sfârșitul? Sfârșitul a fost că s-a verificat. Românii încă nu sunt pregătiți să renunță la icoane. Ba, ar putea totuși, 8% din ei, să... Care a fost atitudinea românilor, vis-a-vis -vis de fecundare in vitro, a doamnei uh, Iliescu nașterea ei prin fecundare în vitro, Ilescu, Adriana Iliescu. Care a fost atitudinea? Atitudinea a fost că bravo și Sau atitudinea aici, sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Păi ce se pune problema acum să fii de acord cu existența unei fetițe? Și că sunt de acord. să trăiască și așa. Păi m-a zis că a botezat-o și așa, și acum e mare, sigur, bravo. Asta nu te absolvă pe tine. Și românii s-au lăsat păcăliți, pentru că au zis da sau nu, și sondajul a ieșit pozitiv pentru atitudinea acesta, fără să știe românul, mă, ce e o fecundare în viito? Cât știu asta? Și care știu? Câți recunosc crima dinăuntru, crimele din problemele? Și atunci trebuie să fim foarte atenți să nu mușcăm că ne tot verifică. Aceste, aceste forțe de care tot vorbim, ne tot verifică până la urmă pe noi cu atitudinea acestea. Și noi nu avem nevoie de verificări, avem nevoie de atitudine. Și cred că este bine să ne documentăm bine și să avem o atitudine. Și să punem întrebări. Și nu numai. Nu știu dacă am așa curajul, curajul spiritual, ar trebui să scrie în Părintele Părinte, documentați-ne și ce să facem. Dar într-un mod foarte precis. Care da. care care venit și Da nu așa da, și cum ar fi și Părintele ar fi de oarecum, cum ce? Mi-aște explicat, mi am urit, l-am urit, l-am nu l-am urit, l-am urit, l-am urit, l-am urit, să am urit, l-am urit, l-am urit, ce este urit, l-am urit, l-am urit, l la casă, o și noi încercăm să să plăre. Mm -hmm. Când l-am citat. Când l-am citat, citat pe Părintele Paisie, v-am citat din el soluția. Și era de poveri asta. Care era soluția? Pentru că asemenea la el au tot venit oameni și scrisori și întrebau, și el-a dat această soluție. Nu, eu așa mă gândesc, că în momentul de față, nu trebuie să figura, și pe și primar media, și peste tot despre aceste pași, foarte unii sunt destul nu știu ce răspunsă de aia. Eu cred că noi, ca și creștini, trebuie să luăm o atitudine în sensul de a nu supăra pe nimic, doar de acel uh, niște lămuriți ca noi să Și cred că dreptul acesta, în momentul acesta, îl avem. De deci, ce să așteptăm ca lucrurile, cum vedeți, că multe lucruri s-au îmbunătățit în țara asta, tot așteptând noi, să nu vor de la sine fără ca să, vrea să luăm o poziție. Cum mai vreau să luăm în poziție? Cum să întrebăm? întrebă? Dumneavoastră sunt zic eu, cei care ne reprezentat și la nivel de um, oficialități, așa că ce plătit, ce este cu această pasa uh, foarte ca și noi mm? să ne cumpăram și ce. conține ci pun. Că Până, până, -a -a până, până la urmă acolo e problemă și s-a trimisit toată lumea. Adică, boletilul de identitate sau cu ori care au acte... Urmează, urmează celelalte acte yeah. de identitate. Vedeți, au început cu cel mai puțin necesar. Păi, urmărează la motivul de... Deci, după așa a fost, Acum, ascultându-vă, hmm. îmi vine să vă promit, să încerc să cer fericitului ca printr-o adresă oficială, să solicite Ilustrului minister al Doșarei, că el e așa, să ne spună exact ce conține cipul. Să le scrie. Să li se spună, da, ce conține acest cip. Fără să le întrebăm, nu cumva conține cu tare, ca să nu-i dăm nici idei și nici să-i arătăm ce ne doare, deși ei știu mai bine și ce discutăm acum aici? Am înțeles. ce mai Nu am înțeles. Dacă ce? la microscop, că de dacă nu și aveam acelașită, la Că s-a părtășanii, n-a fost că sau că i în vă mulțumesc, să-l fac de tine. E o numără numără de chelzită, de care că poate ne-a prin documentare dacă, dacă, ni se, dacă în urma unui comunicat se spune că CIP-ul nu conține 666. 6, 6, 6, 6. Sau conține numai asta, și dacă chiar mai și-l trebuie o dată sau nu e? Dacă noi asta da. da. știm că ori o domnătici, ori o săptii, necredința mea faptul că o trebuie așa ceva, chiar că nu se poate niciodată șapă, șapă, șapă, că șapă, șapă, șapă, șapă, șapă, șapă. Domnișoare, uite cum a fost euh, istoria asta. Istoria asta a fost că la un moment dat papa de la Roma era 666. Apoi a devenit 666 firme. Apoi ăla, apoi ăla altul. Noi avem 2000 de ani de istorie, nu vorbesc ce s-a întâmplat sub Diocletian și ceilalți. Deci toți credeau asta. Era era momentul și moline și războaie și așa. Eu l-am auzit, l-am auzit, l-am citit pe sunt un Cosma Etolianu, foarte interesant vorbește omul ăsta la 1753. La 1753. Zice că uh, va veni vremea în creștire, vor înlocui icoanele cu o cutie vorbitoare, de unde dracule va da sfaturi și foarte ascultător vor fi. Păi dacă el a zis asta la 1750, sigur că mă preocupă problema televizorului. Și eu sunt dita, mai omul în sensul de matur și ca să fiu un pic la curent cu, cu mersul, ca să putem răspunde la, la, la provocările de întrebări, nu? Trebuie să fim documentați ce e muzica rock, cum e, cum până unde mergem cu fotbalul, care e treaba cu fotbalul, ce se întâmplă, multe alte, da? informații veste informații. Odată am ținut o conferință despre informația Dumnezeului oamenilor. Așa. Și totuși sunt oarecum dependent. Pot deveni repede robit de televizor. Și sunt și preocupat. Sigur că mă preocupă ce a zis Sfântul Cosma Italian. Numai că trebuie să. Din afirmația să spune dracuie în pașaport și gata, nu mai e în cap discuție. Atunci nu-l primesc și atât. Dar dacă vreți să discutăm sau să cerem lămuriri, să schimbă puțin lucrurile. E adevărat că nu există atitudine. Eu atât mă tem. L am tipărit în 90, peste 20.000 de reviste cu 666. Și am tipărit așa și cu frică. Și, un... și nu cred că am făcut bine. Și acum cred că n-am făcut bine. De ce? N-am făcut exact ce trebuie. Trebuie bine documentat. Dacă nu reușești să convingi omul, ăsta ă, rămâne așa și banalizează totul. Nu, nu se realizează. Totuși trebuie și Părintele este în Părul și nu numai, toți, trebuie să dea și soluții. Ce facem? Nu primim? Bine, nu primim. Întrebăm sau nu întrebăm? Nu mai întrebăm domnule, pentru că... Dacă nu mai întrebăm atunci discuția nu și are rostul, tu e clar. Nu, E bine. Sigur, cum să protestăm? Trebuie să știm exact cum. Să ne declarăm contra. Ne declarăm contra la e 666. Dacă nu, nu, eu nu mă declar contra. Dacă nu mă lăzează, mă documentez sau să cer lămuriri. Eu asta cred că liberul arbitru mă privește. Asta e. Dar puteți să faceți Cine știe, poate mâine mă conving și nu mai cer în urere. Acolo vrea cineva în spate. Da? Hmm? Dar toată lumea să documenteze. Cum o să mă documenteze dacă nu întreb? Trebuie să-mi întreb să care e atitudinea lui ca minister. El trebuie să-mi spună mie ce cu asta. Da, da. Da, opoziție oficială, sigur. Pentru că uitați despre ce putem vorbi noi în vremea comunismului. Acolo, la apocalipse, zice așa că semnul se va aplica pe mâna dreaptă și pe frunte. Bun, dacă e așa, 4 milioane de membrii de partid care au primit asta, au primit această lepădare, noi totuși avem în biserică, mă rog, care au venit și care au mai trăit, și pe care îi spovedim și împărtășim. Pentru că ei aveau pe mâna dreaptă și pe frunte asta întrucât treceau pe lângă biserică și nu se închinau. dacă vrei să vorbim de mason, putem vorbi, dar... Eu cred că francmasonii și masorii în general nu mai trebuie să luați în discuție pentru că din moment ce au apărut la televizor și ne spun un fel de fel și ne arată, deja e un fel la revedere. Există structuri supramasonice. Asta e felul în care masoneria acum apare la televizor și se descoperă. Este un fel care, după părerea mea, nu mai merită discuție. Adică sunt slabi. Deja sunt slabi. E, nu ne conduce pe noi masonii, alții deasupra masonilor. Alții mai răi, mai teribil, masonii s-au deconspirat în mai multe lume, așa, cam compromiși. Ce vreau să zic, avem noi de-a face cu lepădarea prin primirea, uh, să fii membru de partid, trebuia să ai o atitudine ateie. Așa scria în statutul, voi respecta, jur să respect, prevederile statutului Partidului Comunist Român. Așa scria. Așa jurai. Păi când ai primit carnetul și respectai statutul, tu deveneai un om care avei o gândire, o atitudine, nu o gândire, a teiei. Te-ai sau nu? Să știți că biserica n-a avut atitudinea care trebuie, că la Revoluție nu i-au unzi cu miriare și cu 4 milioane. Că unii sărăcii nu au făcut tot prea intenționat și au făcut dintr-un interes altul. Adică trebuie să mă documentez. Ceaușescu spunea foarte clar, dar membru al Partidului Comunist poate să fie acela care acceptă statutul. Statutul zicea, politica PCR este AT. Este, era lepădare sau nu? Da. acum, iar mi se spune că este o lepădare, trebuie să studiez asta. Este lepădare sau nu? De ce să nu întreb? Pe cel, care spune, pe cel care îmi spune despre cip. Cel care îmi dă. Ați văzut ce scrie pe pașaport și pe buletin? Scrie că nimeni nu are voie să mi-l ridice, în afară de cine mi l-a eliberat. El care mi le eliberează trebuie să mă documenteze pe mine. Apoi eu mă duc la Părintele Iustin Pâru și dumneavoastră tot și nu numai la Părintele, că Părintele nu are o atitudine singur. Așa și este înconjurat, Slavă Domnului, de destul de mulți duhovnici, dar nu sunt detalii a Lui. Și să vedem ce zice Părintele Iustem este în urma acestei... Și sigur că putem face certe din astea, numai să-și și dacă nu avem o, o strategie în a aborda, în a cere, în a întreba, nu o să virui. O să fim luați, în 1992, o studentă a vândut apartamentul, a împărțit banii cu fraxul și a luat bilet la avion și s-a dus în India. Știa bine engleză și l-a propovătuit, nu știu ce localitate, așa, pe Hristos. După vreo doi ani s-a întors. Am revăzut-o și unde-i fost? Părinte, a fost în India. Ce-i făcut în India? L-am propovăduit pe Hristos. Și, părinte, în aproape doi ani n-am reușit nimic. De ce? Și eu vorbeam de Hristos în toate piețele acolo și indienii mă scuipau. N-am reușit nimic, nimic. Ce a reușit cel mai mare lucru? Să fie scuipată numai? Deci eu cred că ea trebuia să aibă o altă politică. Trebuia să duc acolo studentă, trebuia să fă un pic documentat, trebuia să prezinte... Cum? Mai ca... Cum? Ca... Bine, și, e interesant ce scui, spui, adică e nu interesant, este real ce-mi și mă bucur că ai atitudinea aceasta. De eu aș vrea și ceva rezultate, nu numai să mă spui pe eu aș aprecia atitudini de felul ăsta, că așa arată luptătorii de mâine, dacă vom avea nevoie într Dacă se va dovedi, oricum, ideea de cipare este drecească. Mi-a atras cineva atenția ieri, zice, a citit dată cuvântul card invers înseamnă drac. Ideea de cipare care a început la animale, dacă va ajunge și la om, este drăcia dracului. Ideea de cipare este absolut diavolească. Dar dacă noi facem scandal și vine cineva și ne demonstrează, băi prostilor, uite cipul aici, desfaceți-l pe calculator sau ce știu cum, și ce rău asta? Sunt amprentele tale, este fața ta, sunt datele tale personale, contul bancar eventual sau ce știu ce vor mai băga și nu este nimic altceva. Dacă ne demonstrează asta după ce noi ne lamentăm, ce facem atunci? Nu suntem ridicoli? De aceea zic că trebuie să ne documentăm. Și să ne rugăm, poftim că dumneavoastră, ziceți că trebuie cu rugăciune și refuzați să credeți că ne adresăm bine, dacă ne adresăm tocmai diavolului să-l întrebăm ce a scris în chip. Că s-ar putea ca el cu perfidie să ne spună nu este nimic rău în asta, dar de fapt să fie. Eu vă apreciez pentru atitudine că înseamnă că am pe cine să mă bazez dacă mâine mă convin că trebuie să începem niște liste, niște demonstrații în fața Consiliului Județean sau în fața primăriei. Dar trebuie, repet, când vor veni reporterii aceeași și ne vor întreba, atunci de ce ați venit aici, ce vreți? Noi să arătăm că știm ce vrem și să demonstrăm noi, nu știu cum, Poți să demonstrezi că în acela, dumneata ne la minister. arată ne Nu mai spun, am că de a cerutul cineva ce demonstrează în de ce vreau să spun în Și, în în noi nu avem scripturi, dar o a ieșit că a ieșit a și mai a mai rămas. Nu avem a Eu vă întreb, antichrist va fi persoană sau curent de opinie? Nu va fi și-și? Va fi și-și. Ca și curent, Părintele și a și spus, s-au consumat mai multe curente antichristice și a dat de exemplu pe Hitler, pe altele. Nu cumva și ăsta e doar un curent și dumneavoastră identificați personal de antichrist și noi ne prezintem doar un curent anticristic. Repet, e adevărat, e o mare întâmpenie să ajungem cipați ca animalele. Pentru că te urmăresc, ce faci? Ce vorbești? Și așa te urmăresc. Sau te pot urmări, dar se pare că cipat fiind te vor urmări absolut și la toaletă, iertați-vă. Cred că asta a obținut și grecii, s-a temporizat după aceea eliberarea la, de astfel de acte și n-ar fi n-ar fi rău să rămânem așa cum suntem, cu actele așa cum sunt acum, că destul de monitorizabile. Ei o să pună problema, vă dați seama. Nu putem mon monitoriza de teroriști, care nici nu există. Ce teroriști? Da. <coughs> Și de frica unor teroriști, care există sau nu, vor căuta să ne monitorizeze cu la ce pare. Nu știu, un urechi ca la ne vor pune sau unde? În mâini sau unde? <coughs> Nu știu, să fie, așa să fie, numai pe cei periculoși. Dar dacă vor vrea, sau ne vor considera și pe noi, pe domnișoara, s-ar putea să o considere foarte periculosă, că lucrează în sistem. Și tocmai de acolo bine. da. Eu m-am întrebat de ce Părintele Paisie a zis capră. Și pe urmă am aflat. Am aflat cu gripa aviară că găin nu se putem crește, că te acuză, că e bolnavă și spunem că moartea uneia sau Nu ne-am lămurit mai înainte cu vaca de bună, acum nu știu ce griba chiar așa, peste fârșină, și mi s-au spus, mi s-a spus de către medici și veterinari că la capră nu se lipește nimic, nici măcar cancer nu face capra. Și m-am gândit, vedeți cum Părintele Paisie, care avar de toate astea, el inspirat de Dumnezeu a spus, asta. Acum, vreți să continuăm discuția asta, o continuăm. Problema este, da, e bine să o continuăm și cu atitudine. Cred că e bine pentru început să facem un exercițiu. Da, da, da. da. Să nu cumva să credeți că deranjează întrebările. Singura problemă e că tema e una și discutăm alta. Dar eu cel puțin sunt obișnuit că așa mi s-a întâmplat totul viața. <gătări> tema era Sfânta Cruce, discutam despre fete. <gătări> tema era Noul și Vechiul Testament, alte întrebări. Ce frământă în momentul ăla? Cum era înainte cu yoga? Cu yoga. Vedeți dumneavoastră unde suntem noi cei care ne temem acum și pe bună dreptate, unde suntem noi? Ne spune Bivolarul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper că, culcându-mă cu peste șase mii de femei, le-am iluminat. Nimeni din cei 70 de mii de aderțe lui, în afară de o femeie care nu știu dacă chiar a fost hotărâtă în ce a zis, nimeni nu l-a părăsit. Vedeți și cine sunt între cei 70. Unul și unul, ca intelectuali. Nu intelectuali de teribili, așa, la care nu, sunt marca. la Oameni care au făcut o facultate. Și un om care face liceul într-un mod serios este un intelectual. Aderții lui sunt intelectuali. cât 70 de mii? de mic. Cum a putut el să, a, să pescuiască atâția? Când el mărturisește clar că ilumina femeile curcându-se cu el. el. spune. Sau, singur că mă tem de șase 6, 6, 6. Dar eu nu înțeleg de ce dacă îmi spune mie Adrian Mutu că a făcut sex oral, face conferință de presă și spune asta. Eu de ce îl mai consider brilliant? m seama unde am ajuns eu, ca și creștin, în, în România. El îmi spune că face sex oral, eu mă duc mai departe. Cum e posibil să se întoarcă tricolorii de la Paris, nu știu câți ani în urmă, 10 ani poate, nu mai țin minte? Se aștepte populația Bucureștiului, peste 200.000 de oameni. Eu am văzut, mie am numărat, am văzut ce s-a apreciat că sunt atâția. Se aștepte de la patru seara până la patru dimineața. Cum e posibil asta? Să faci din fotbal unitor. Cum e să posibil asta? Iar la noaptea înviere, la 12 creștinii au Înviere, o parte din ei rămân și sunt 80, uh, 83% la sută din populația României vine în noaptea de pași la ia 83%. La sută. Cam într-o jumătate de oră rămân 60%, nu știu exact e, procentele, dar cam așa. Într-o oră sunt 20% și într -o, într -o, în, o, până la sfârșit mai rămân 16% din cei ce au venit. Vedeți, cu asemenea atitudine o să facem noi față la, la aspectele acestea. Adevărat, dar să știți că turma mică se reduce la 2. Pentru că cea mai mică, cea mai simplă și scurtă definiție a Bisericii este 2-3 sau mai mulți, adunați în numele meu, formează Biserica. Precum Biserica sau scăparea a fost pentru 8 persoane la potop, și noi avem Biserica în formă de corabie și o asemenea mai adesea cu corabia lui Noe, Biserica noastră, nu, nu cea de zi, nu numai, tot așa și acum, problema mare. Dumneavoastră de dumneavoastră e foarte simplu, că sunteți unul sau câțiva în familie și luptați. Pentru noi e mai greu, Eu trebuie să luăm cu 604 plus cu 286, și cu 420 de preoți plus cu toată populația pariei. E foarte complicat. Și atunci am avea nevoie de o anumită înțelegere, nu numai sub acest aspect, celelalte aspecte. Problema. Avem o prietenă care ne ajută mult și este actriță. Și ne-a povestit ea că întotdeauna după, după ce, de noaptea de Paști și-a adunat ceva actori și actrițe și stăteau la ou roșu și așa. Și într-o zi, într-o noapte de Paști, după Revoluție, s-a făcut rău, la o atriță. Și s-a dus la o farmacie, repede-repede, a luat un medicament și când s-a întors, biserica foarte aproape de ea, la câțiva metri de ea, de casa ei, a văzut ușile deschise, biserica puternic luminată, priotul ei, la care se spovedea, la care era nenirsită la biserică, îl dau un de ani, erau la hiruric deja, sau mai, mai târziu, nu știu. Și a rămas așa uimit, a scris medicamentul și a spus, măi, haideți să mergem la biserică care a început slujba. S-a dus, o stă la sură și a zis, de cine nu ne-a spus că mai faceți o dată slujba? Și răspunsul a fost, cum a o dată? Păi am văzut, singură așa durează. Vedeți, un om, cu credință, un om doritor, un om de bine, a voar Asta este populația României, din păcate, și de asta suntem vinovați noi, că n-am reușit de ajuns. După atâta religie în școală, după atâta predică, după atâția duhornici puternici. Chestia asta cu turma mică o cred, mă bucur, dar ce facem că turma este mai mare? Și trebuie să dăm seama de fiecare și pentru noi e așa de greu. Cum m-a întrebat doctorul acela medicul, părinte ăsta, ia e de la matada, da asta, da, asta, da, și fără. Deci, cine se duce la vort? Și a care se spovedește la mine, pe care o cunun, pe care o spovedesc chiar unde, se tot se Poate că sunt și unii care renunță. Să avem nădejde. Da. Vă la nivelul respectiv. Poate e bine să faceți asta. Dar bine documentat. Eu nu -aș, eu aș face nimic nedocumentat pentru că mă iau peste picior și n-am câștig de cauză. Și n-am voie să plec la o luptă fără să sper în victorie. Pentru asta trebuie să mă înarmesc foarte bine. Chiar dacă o fac în două zile. O să am credință, dar n-am voie să, am, să mă arunc în mare dacă nu știu să nu pentru că mă salvează Dumnezeu. Sunt un sinucigaș. Trebuie să mă documentez. După ce mă documentez, asta o putem face și noaptea asta. Dacă. Și facem în baza credinței, îmi cred că voi birui. Haideți să mulțumim Părintele Lui.